Pels dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 10 a de la nit. A la Censet Música, només per tu. Censet Música. Visita la nostra web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 Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí Escolta, el Club del Country a 107 música els dijous a les 9 del vespre 107 música i els seus col·laboradors us desitgen un Nadal ple d'emocions i de música Bon Nadal, bon any i molt bona música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 Tornen les Quines de Nadal a Paralada, Quines 2010-2011 del Club de Futbol Paralada. Els propers dies 6, 8, 11, 18, 25 de desembre i 1 i 6 de gener. Les Quines de l'11 i el 18 de desembre seran a benefici del Pesebre Vivent de Paralada i del FEI Ramon Montaner. Cada dia hi haurà el sorteig d'un premi extra No deixis passar l'oportunitat I vine a gaudir de l'esquina del Club de Futbol Les L'esquina se celebraran al local climatitzat del cafè del centre en servei de bar Organitza Club de Futbol Peralada I col·labora la Senset Música Emissora Municipal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 d'herbes o de fang de restaurant o cafè o del centre de Paralada de guata, vistiu, vistiu, vistiu, vistiu, vistiu, un servei acurat a un preu ben cantant, ben tín, no econòmic vida secreta dona valenta tu és tot so, el que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 107 Esports. Sot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 107 Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients dels 107 Esports. passant 10 minuts pràcticament del punt horari de les 8 de vespre comencem una nova edició del nostre programa. les properes dues hores eh, d'informació esportiva aquí a la 107 Música, el 107 de la FM, per parlar de la victòria de la Unió Esportiva Figueres, aquest matí 2-0 davant del Premier de dalt, també parlarem del, fem del futbol femení de Paralada que hi s'imposava eh, 4-0 davant del Tordera, també del Paralada que ha jugat aquesta tarda davant del Guíxols i naturalment del partit que ahir disputava el Girona i que empatava un a un davant del Celta. També tindrem temps per parlar del món del bàsquet i d'altres esports tot plegat des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre aquí al 107 Esports. set esforços amb Dani Pagès. I nosaltres, que avui començarem parlant del futbol, del món del futbol, de segona divisió A i concretament d'aquest Girona que ahir eh, empatava un a un davant del Celta. S'adaventava en el marcador, l'equip visitant, ho feia amb un gol de falta, però el Girona, a la sortida d'un córner rematat per l'ex de la Unió Esportiva Figueres, l'Uso Delgado, qui posava l'empat? Nosaltres anirem a sentir la roda de premsa dels dos entrenadors, tant de Paco Herrera, tècnic del Celta, com de Raül Agnir, eh, tècnic gironí. També sentirem eh, Dani Bautista, Albert Dorca i Aluso Delgado. Tot això, com sempre, de la mà del nostre company, Carles Gómez. Tengo mucha gente arriba de más velocidad, pero no, no ha funcionado. Bueno, pues, pues, jugo. Pues, hay veces que, que no sabes y que me hacen explicaciones y hay veces que, eh, que requieren un análisis más profundo y no eh, de cinco minutos después de la del partido. Eh, en todo caso, lo que, lo que ha ocurrido, además que el ministro de ha sido que hemos ido hemos, eh, hemos estado ordenados, pero hemos estado hablando. ¿Cómo van las circunstancias? ¿Qué fue el proyecto Yo quería ver eh, otras estamos últimamente, los equipos estaban jugando mucho respeto y tenía la posición de con Quique con David que hemos hecho ha sido cambiar un poquito el dibujo, y, y ver cómo podía funcionar, pero son jugadores que, que como lo he que he dicho más de que para mí titulares. Y Yago ha hecho es un buen partido. Eh, y, y, y, y la valoración de Yago es, es positiva en ese sentido a contar en nuestra quería, eh, quería ¿sí? ver la otra situación, ¿no? Los chicos están, yo yo sé que ya va a dar Juan eh en alguna en una, una, otra ocasión siempre nos ha ayudado. Eh también <risa> No, no ha sido igual. Yo creo que con igual nacer del guirona también, ¿eh? Chodo, no todo va a ser en nuestra ley, en nuestro bebé. Nos ha, eh, nos ha estado muy bien y, y a pesar de que nosotros hemos tratado de poner gente arriba para hacer daño, ellos eh, estado muy ordenados, muy serios, y, y no nos han permitido. No solo con las nuestras, sino también con virtudes del contrario y el trabajo. Doncs això és tot el que ha explicat el per de l'Obsaltre de Vigo, el doncs, que el seu equip no està estat de no tot encertat i que plena ha fet alguna cosa més. Doncs, que s'ha Girona, Raül Agnet, La propuesta conforme a lo pactado. Yo no autorigo que el resultado final y listo son tres Pero fuimos a todos Y que tenemos en la como para llevar el partido a la zona horaria frente un muy buen rival intentamos manejarlo sin pero hemos sido que si alimentábamos el valor del... y lo administrábamos bien deberíamos llegar a la de finalización la que no hemos podido concretar las ahora, la que hemos tenido en la de montada el equipo, que hizo un juego lo un rival lo han puesto a la guarda creo que también recupera la mitad de la mitad la segunda parte pues, se me acaba de trancar y con los saltos de clares, no se cree que la experiencia va a haber terminado por aquí pero sí Gracias. Bueno, está. Todo es el todo es José Luis. el interior s'ho lo bien o menos y, y que sabe ahí, pero bueno, que va la la victoria, pero, pero por lo menos una defensa de acá. Como ven, están hoy, pues toca no tenerlo. Bueno, está más bien, pero bueno, aquí cada con que no ha hecho un partido hace anterior equipo que que viene otra rueda para para que muy bien, gracias a Dios que ahí todavía y continúa y sigue saliendo el portero que doncs a cert, el que ha comentat eh, Daniel Autista, i anem a, <coughs> a escoltar també el eh, verdor, que s'ha espanyat una mica més amb les seves respostes. és una teoria molt, molt maca que hi ha equips de gran nivell i que aquí el partit s'està fent doncs uh, un, un fortí crec que l'equip llans aquí uh, està molt a i hem estat bé, hem estat molt de tots i hem estat molt de tots que bueno, és bastant d'anar amb l'equip llans que la gent també ajuda, ajuda molt i hem estat tots uh, molt concentrats per uh, intentar guanyar doncs, uh, el partit no ha ser, però està molt de temps una bona que A aficionats a Montilivi, que ho havien sentit ja més de del mil. I anem a escoltar ja l'últim protagonista, l'Uso. <tots> Hola, y contesto por eso y más por el, por el trabajo que hemos hecho y yo creo que tenemos que estar satisfechos porque lo hemos hecho todo para, para, para ganar hoy Sí, la verdad es que la primera parte nos se ha mucho y ellos tienen un ritmo de balón muy, muy fuerte y jugadores de mucha calidad que te existe en cualquier desviste te, te la pueden guiar entonces eh, la segunda parte creo que hemos salido más, más, más potencial mejor, hemos ganado el, la posición de balón Y, y a partir del de gol creo que hemos superiores a ellos y, y hemos hecho militos por el para ganar una última que se lo a empatar de días a la mañana tienen para ganar y yo estoy en la última madre, para... bueno, ya sabemos que la, la competencia es muy dura los equipos son muy buenos este tenta, este tenta es un equipo muy importante y hoy hay que valorar también el punto porque porque no es fácil. Eso cambia poco, ¿no Bueno, a ver, empieza por México que yo creo que hemos acabado mejor que ellos. Hemos, hemos ganado el... El control es lo metido su área al final y, y pues sí, nos puede salir a poco, porque creo que en casa eh, sabemos que podemos ganar los partidos, pero bueno, la verdad que, como han dicho, en cierta es un muy buen equipo, hay que respetarlo y a no se ha puesto el partido como se ha puesto, hay que ganar el punto también como bueno. Veces, no te bueno. sé pues no lo que se ha comentado en eh, la zona de Motilivi els protagonistes del partit, l'Uso, que estava evidentment content tant amb l'Empat com amb el que ha marcat, i per tant doncs, ha destacat que s'ha de seguir millorant i que queden jornades difícils per, per anar seguint amb la tònica de puntuar com a mínim. Mm. I un Giona, Carles, que jugarà el seu últim partit de l'any el proper divendres a partir de les 9 del vespre al camp del Xerez, no? Sí, el camp de un equip que ha baixat de primera divisió un camp difícil, ja hem sentit alguns dels protagonistes comentar. Doncs que era un desplaçament complicat, no només perquè sigui per als divendres, sinó perquè la qualitat de l'equip. I bé, bueno, doncs també he de destacar deus, que el Girona no mmm, tenia aquest nivell tan alt defensivament, perquè així pot canviar també la ratxa que dels partits fora de casa, no?, que té ha tingut atarratges de, de derrotes i més derrotes. I, com veiem aquest 12 serà l'últim partit de l'any i el primer partit del 2011 serà ja el dia 2 de gener, en aquest cas, en front del Cartagena a Montilé. -e. Per tant, doncs aquesta serà la nostra propera cita. Carles, moltes gràcies per tota la feina feta. Serà fins propera. A tu. Doncs nosaltres, una vegada convidat el nostre company eh, Carles Gómez, el que farem serà anar fent una petita pausa i continuem el nostre programa. Quan tornem ho farem parlant de la victòria aquest matí de la Unió Esportiva Figueres 2 a 0 en front del Premià de Dalt.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 L'Ajuntament de Vilasecre, la Societat Recreativa i Cultural i 107 Música els desitgen un bon Nadal i un feliç any nou. Bon Nadal, bon any i bona música. El 25 de desembre. Però molt més. El dissabte 25 de desembre, de 10 del matí a una de la tarda, especial Nadal a Centset Música.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 restaurant Calasina ha obert recentment les seves portes a Garriguella a la plaça de les Noves número 6 La cuina de l'Empordà a la teva taula al restaurant Calasina de Garriguella un nou estil de sabors i sensacions A Calasina podràs trobar les millors coques de l'Empordà i els vins de casa nostra i un servei millorable encatçalat per la Gina i tot el seu equip. Recorda que a la Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia.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 set esports, parlant de la Unió. Doncs, efectivament, anem a parlar d'aquesta Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que avui, eh, aquest matí, 11 i mitja, al nou horari d'hivern de l'equip unionista, s'imposava 2 a 0 eh, davant del premiat de dalt. Ho amb dos gols, el segon 19 eh, marcava Pep Esteve, només comença el partit, i ja les acabes des del partit cap allà al minut 90 eh, era Moñino qui feia el 2 a 0, una Unió Esportiva Figueres que amb aquesta victòria, victòria suma ja 27 punts i deixa ben enrere ja un rival d'aquells que tenia a 5 punts, el deixa ja a 8 puntets, després de la derrota de la setmana passada al camp del líder del Ripollet, la Unió havia de recuperar-se com més havia millor nosaltres per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fiu telefònic ja el seu tècnic, a l'Arnau Sala, Arnau, Bon Bona tarda. Bé, com, com ha anat l'encontre? És un partit que se'ns ha posat de cara molt aviat, i així, després doncs, no ha sigut un perit amb molt poc de ritme, amb poques ocasions de gol, i bueno, ha sigut un perit gaire mag o gaire atractiu, no sé, no sé si és perquè va de matí o per, ja et dic, el pels del cap matiner, però bueno, ens, ens, ens, ha, ens ha gustat agafar ritme i n'hem bueno, pogut, pogut desadrengir fins al minut 90, que és lo el pitjor perquè jo crec que s'han tancat molt abans. La victòria avui eh, important, no? Perquè era un rival que teníeu a 5 punts, amb la victòria el de deixeu ja a 8 punts. No. Suposo que sempre és important, no? Guanyar un rival com aquest. Sí, és dir, encara tenim un tram de calendari doncs, amb els equips que estàvem a, en aquesta zona descents. L'altre dia, per desgràcia, es van perdre a Ripollat, és a dir, que, que, crec que vam fer un bastant bon partit i avui, bueno, avui crec que hem sigut molt superiors però sense acabar d'agafar ritme i sense acabar feu les ocasions que ens agradavia per jugar a casa. Era important, va sempre jugar els tres punts o tot sempre en dit després de les tres, de les 3 de derrotes que han tingut amb el que portem temporades, sempre és important el segon partit per reaccionar i no caure en una dinàmica bona. I això ho hem aconseguit. Uh -huh. Avui era el primer partit que es disputava a l'estadi de que tenim en 18. Sí. Reculem que doncs, els propers tres mesos o els mesos d'hivern es disputarà, serà que és l'horari habitual. Uh, com, com estava l'estadi? Uh, com ha respost el públic? No m'hi fixo gaire, la veritat. No m'hi fixo gaire. No sé si hi havia més gent o no, però bueno, ha fet un bon dia i, i em sembla que una bona iniciativa perquè molestear cara doncs, a Figueres vedes que va acabar fa, fa molt de fred. I, bueno, i si fa dies com els d'avui, doncs, bueno, la gent pot venir a moltsriusus i bueno, sempre no liem més mm -hmm. la subjunta que es va fer al públic i el públic doncs, va ve dir doncs, que no que no estaria malament jo al dimens al matí nosaltres doncs ens anem als nostres socis i, i, i a l'hora que els hi vagi ben amb ells nosaltres jugarem. I ara eh, estem que la competició al Paron per Nadal el proper cap de setmana, dissabte a la tarda al Camp de l'Avià. Eh, com, com es presenta aquest encontre, Arnau? que coneixem del rival? Bueno, és un equip que ha estat tot, a, tot el que emportem de temporada a dalt. Ara ha baixat una mica, però doncs, tot i que encara no l'hem vist, ens doncs hi posem aquesta setmana però que és un equip doncs, que defensament és molt fort, eh, costa fer-li agressions de gol, però, bueno, per sort doncs, anem ara amb una victòria que ens permet allà amb una mica més de calma, a veure les venir, aviam com es dona. Aviam, uh -huh. si podem passar uns bons adals. Doncs Arnau, sala tècnic de la Unió, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i molta sort. Molt bé, gràcies. Doncs nosaltres que continuem I el que farem ara serà anar a parlar del món del futbol femení, concretament del Paralada que en la jornada d'ahir guanyava per 4 gols a 0 al Tordera. Per parlar d'aquest encontre doncs, parlàvem amb el seu tècnic Josep Cams. Doncs nosaltres que canviem de registre i el que farem a continuació serà a parlar del món del futbol femení, concretament de la segona catalana grup 7, on ahir el Paralada s'imposava per 4-0 el Tordera. Per parlar d'aquest encontrat tenim a l'altra costat del fil telefònic el tècnic de l'equip del parlada en Josep Camps. Josep, molt bon vespre. Bona nit, bona nit. Bé, una victòria 4-0 un davant d'un rival que abans de del partit doncs feia bastanta por però finalment eh, un 4-0 que ho diu no? explica'ns com va anar el partit bueno vull dir al principi era un partit que vull dir que el, el teníem una miqueta perquè portava una bona trajectòria però vam mm. veure va que vull dir vam ser una mica més superiors nosaltres amb d'elles. encara que defensivament van estar molt bé elles els ha de felicitar perquè van estar molt bé però va ser més una mica tres. Més... M'he sentit del que A uh -huh. uh, Un tordera doncs, que no es va rogar en cap moment, uh, jugava amb doncs, uh, molta força i el paral·lada doncs, que se'n va saber sortir bé. No? Les teves noies van estar, com tu bé dius, a un nivell doncs, uh, molt alt, no? Sí, la veritat és que va fer un gran partit, sobretot a la segona part, vull dir, i van estar molt i molt bé, vull dir molt ben portades. I... La, molt bé, molt bé. Uh, suposo que, en Josep, ets conscient que ara, on us he posat uh, segones de la classificació, encara no coneixeu la derrota després d'11 jornades. Uh, tots els equips us esperaran, no? Suposo que això has mentalitzat a les jugadores. Explica'ns com, com està el vestuari, explica'ns una mica de cara a fora, de cara a l'afició, doncs, com, com està en aquests moments de vestuari i tot plegat. Nosaltres en el vestuari hem comentat, hem fet una xerrada i ja som a partir d'ara doncs, eh, miraran de guanyar de tots els equips que, que puguin vull dir, que s'ho posaran molt difícil vull dir, ja les he dit que s'ha de saber aguantar la pressió i que hem de estar tranquil·les i fer el nostre futbol i, i jugar a futbol que és el que sabem fer nosaltres a més ja irà vinguent uh -huh. uh, T'esperava Josep estar doncs, uh, segon classificat uh, en aquestes alçades doncs, uh, sense perdre cap partit i només superat per l'estartit o... Uh, el, el o fer un encòmode al rendiment del de que podia donar d'ací l'equip, doncs eh, potser és una sorpresa per tots. Bé, bueno, calitat n'hi ha, el que passa que eren de diferents equips i conjuntar-los pues, era difícil, però bueno, la calitat que tenen aquestes jugadores dir, estic molt content amb elles, ho han assimilat perfectament i, i, i és que ni es nota que siguin de diferents equips, eh? estan jugant com eren unides, vull dir, sembla que l'hagin jugat tota la vida juntes. Uh -huh. I, I potser la, la clau del que s'està veient eh, sota el terrenc de joc és aquesta unió, no? Que dius tu, sí. no? que sembla que es coneguin de tota la vida, no? Sí, i ja som, vull dir, com no sé qui va fer aquest comentari, som com una família hi ha ja molt bon ambient, es porten totes molt bé, vull dir, i crec que això és la base de, de, de que l'equip estigui on està. Aquesta, aquesta unió tan forta ja dintre del vestidor. I el camp. Doncs uh, Josep Camps, camp tècnic de Parlar de Femení. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en els progrés partits. Moltes gràcies a vosaltres. adéu Doncs nosaltres, que quan falten 3 minutets per arribar al punt horari de 3 quarts de 10 del vespre, el que farem serà anar a fer una petita pausa per al món de la música i anirem a escoltar un tema de l'arrebato poquito a poco. Us deixem amb aquest tema de l'arrebato poquito a poco. <fixi> Solo sabe como no conozco nada Hoy le he vuelto a ver y he sonreído Despertándome ilusiones Derramando los tequieros de mi alma Hoy le he vuelto a ver y he dudado otra vez Si se lo digo o no se lo digo Si espero un poco más o me he decidido Y dudando, dudando la duda me ha robado la ocasión Y se me ha hiquido Poquita poco la bonica me Poco a voy ir demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños Cuando me de a su cuerpo Poquito a poco la voy canelando Poquito a poco la voy ir demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños Cuando me de a su cuerpo Que en mis ojos entendieron mi estrella Hoy mi corazón acompañó hasta mi cara Los te quiero que les esconde para que ella lo leyera Hoy ha vuelto a ver y he dudado otra vez Si se lo digo o no se lo digo Si espero un poco más hombre he decidido Y dudando, dudando la duda me ha robado la ocasión que sabe que vive en mis sueños cuando me ves arambea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 i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Football Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals.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 37. bé al correu. info absolutely no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 les esquines de l'11 i el 18 de desembre seran a benefici del Pesebre Vivent de Peralada i del FEI Ramon Montaner. Cada dia hi haurà el sorteig d'un premi extra. No deixis passar l'oportunitat i vine a gaudir de les esquines del Club de Futbol Peralada. Les esquines se celebraran al local climatitzat del Cafè del Centre en servei de bar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 Bon Nadal, bon any i molt bona música. 107 esports, amb Dani Pagès. 107 esports. Sot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 107 esports, parlem del bàsquet. Doncs nosaltres després de la pausa per al món de la música, el que farem ara serà parlar del món del bàsquet, concretament de la Copa Catalunya en el seu grup segon i és que ahí la Depaz va perdre 70-77 davant del Montcada al Pavelló del de, Poliesportiu Municipal de Figueres i per parlar de en aquests encontres tenim a l'altra costat del ciu telefons, el fio telefònic col tècnic de la Depaz Oriol Revert Oriol, molt bon vespre Bon bé, ahir una derrota de 7 punts. Explica'ns com va anar el partit. Uh, un, perquè avui hi ha una per endavant el marcador. Explica'ns una mica com va anar tot plegat. Bueno, veníem de fer un parell de partits força dolents, uh, que havíem perdut de bastants uh, i bastant clar. I el peron de la setmana passada ens va anar bé doncs, per descansar, recuperar els desvinats i tal. I la veritat és que vam començar fer un bon partit, vam donar una molt bona imatge i vam arribar a dominar un partit de 15 punts, crec que mitjans o un quart i teníem la sensació de que estava fosso controlat, el que després d'incopressió a l'Udent ens vam relaxar o, o que va passar, que ens van remuntar aquesta distància i, a mitja part, vam arribar igualats. I a partir d'aquí, doncs, vam perdre aquesta avantatge que teníem i no la vam poder administrar bé. A què, a què atribueixes tu aquesta relaxació que comentaves tu ara? Potser veure's per endavant en el marcador? Explica'm-ho una mica. Bé, que... La relaxació segurament és el resultat de la, mà, de la mala dinàmica que portem. Això del bàsquet, doncs, a vegades, és simplement una bona ratxa, agafar quatre partits seguits guanyant i agafar confiança. I ara que no estem bé, doncs, quan les coses se'ns eh, torcen, doncs, bé, bueno, potser falta aquella mica de confiança o de valentia per saber-les aguantar, no? Eh, contràriament a nosaltres, el rival Montcada Moncada doncs, sí que està en un bon moment, han guanyat els últims quatre o cinc partits i, bueno, no van deixar de donar la cara al partit en cap moment, van seguir les seves opcions i van aprofitar aquests minuts així una mica doctoros nostres segurament per tornar-se a entrar en el marcador i després per mantenir-ho fins al final. Són eh, tres derrotes de forma consecutiva, el que cal ara suposo que és trencar la ratxa el més aviat millor, no? Sí, sí, eh, tenim un sol partit abans Nadal, que és a casa del Girona, eh, aquest dissabte, serà molt complicat, està clar, perquè eh, aquestes alçades ja més o menys estan força definides les classificacions que podrien quedar al final, i tant ells com nosaltres estarem lluitant per no baixar. I, per tant, és un partit eh, molt complicat però molt important per als dos i ja hauria de uh, fer guanyar-lo, perquè sabés que sí. uh, Suposo que el fet uh, de portar aquesta dinàmica negativa també deu afectar el vestuari. Com, com està el vestuari en aquest moments? Explica'ns-ho una mica. Home, ara mateix no estem en el millor moment, i més vinguem a la temporada passada, que va ser molt bona, hem guanyar molt de partit i del fer un molt bon vestit. I aquest any, doncs, hem tingut problemes de lesions, hem perdut algun partit de, de forma ajustada, hem de fer molt de mal, i bé, el fet d'entrar en aquesta mala dinàmica, doncs sí, fa que la gent no estigui en el millor moment anímic possible. Però bé, la, la gent està treballant molt bé, està mantenint fort, estem intentant fer el possible per canviar la situació. I espero, doncs, que... Segurament el perón de Nadal, que podem descansar i reflexionar una mica i començar a treballar bé, espero doncs, que la cosa es va vagi recondurint mica en mica. Uh -huh. uh, podràs recuperar jugadores durant aquests dies de Nadal, durant aquest perón, com tu comentes? Uh, suposo que vi uh, vindrà bé no, per l'equip recuperar els diferents jugadors que pugui recuperar? Sí, perquè de fet aquest any uh, ens ha costat bastant uh, trobar gent de, de nivell per poder comprar la pantilla. Hem fet un equip senyor orbes de 8 jugadors, on en principi tots havien de ser molt, molt importants, i doncs, sempre ajudats el màxim possible amb la gent de casa del segon equip. El que passa és que 8 jugadors sèniors, pràcticament tots a bon nivell, eh, hi hem sigut un o dos partits només. I clar, dir, això amb una plantilla de 12 jugadors es pot notar una mica, però una plantilla de 8 es nota molt. I, doncs dir, que la gent de sota ens està ajudant molt i molt, com ahir, per exemple en Xavi Montalat, que va jugar molt de minuts igualment no bueno, deixo d'haver de un gran camí important. Mm -hmm. uh, setmana rere setmana ens comentes el mateix, no? Que no s'ha pogut confeccionar una plantilla massa llarga, que és una plantilla curta. No sé si has pensat en algun moment, o si s'ha pensat des del club en algun moment, reforçar-la d'alguna manera. Explica'ns uh, si... Sí, el que passa que el fet d'estar a Figuer ha una mica separat de tot. Um, si més de mitja temporada és realment complicat trobar un jugador que remés i el nivell per pujar al joc de, de tip que s'ha plantat en Àrea si podem acabar de conjuntar l'equip, recuperar tots els jugants que pot ser una plantilla curta i pensada i quan comencem a jugar bé, doncs, la cosa s'equilibrarà. I la manera d'ajudar ajudar a això, doncs, és intentar pujar a la gent de casa que està treballat molt fort, que és com que per exemple, començava a comentar puntenant Simon Colat que que bueno, estem intentant que a mi, mi que ens ho hagi ajudant i vagin de la 3 entre tot aquí. Uh -huh. uh, comentaves abans també uh, que us queda un partit uh, per acabar aquest uh, uh, tram de Lliga abans del Perón per Nadal. Uh, de cares a l'any 2011, els objectius suposo que deuen ser millorar la ratxa, uh, però com, com, com s'aconsegueix això, canviar en aquesta ratxa? Home, l'any passat, per exemple, tampoc vam arribar un bon moment abans de Nadal, i vam treballar molt bé, vam descansar una setmana completa, i vam fer com un borrón i, quan no, i vam estar un parell de setmanes per a dalt entrant molt fort, i vam començar el mes de gener i febrer, la veritat que va estar bé. Espero doncs que aquest any puguem fer una dinàmica semblant. Després de Nadal tenim 3-4 partits que definiran si ens afalarem o si tindrem molt complicats, que seran Palamós, Premià, Pic, Castellà, que seran gent de la nostra Lliga ara mateix i si som capaços de sortir bé de les vacances de Nadal i guanyar aquests partits, doncs jo crec que la cosa s'animarà, i tindrem bastant bé, bastant bé, si no per ser abans de directe, almenys per intentar aconseguir el proletari de descens amb el comestista de casa, que seria molt important. Uh -huh. Doncs Oriol Robert, tècnic de la Depaz, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més, i de veritat, amb eh, moltíssima sort. Esperem que es pugui trencar com més aviat millor aquesta ratxa negativa que duu ara mateix a la Depaz. Doncs moltes gràcies. Molt bon vespre. Sense set esforços amb Dani Tagés. nosaltres que continuem i després de parlar de basquet, anirem a o tornarem al món del futbol, somanis que ara anirem a parlar del derbi que ahir es va disputar la primera femenina i en què s'enfrontaven el Portbou i el Cabanes amb derrota de les Cabanenques per dos gols a un. I per parlar de s'han contat, tenim a l'altre costat del fiu telefònic el tècnic del Cabanes, Lluís Pujol. Lluís, molt bon vespre. Molt bon vespre. Bé, una derrota ahir al camp del Portbou en el derbi. Explica'ns com va anar tot plegat. Home, jo crec que vam tenir molt mala sort perquè jo crec que els 20 minuts primers ja podíem haver-hi de partit perquè la primera acció vam, ja va ser un penal, Port nostra pel qual vam fallar. Després van tenir una ocasió claríssima, que la vam, vam fer a la pilota i llavors va venir el primer gol 0-1, que quan ja es donava una mica de tranquil·litat. I bueno, jo, la primera part van fer una primera part molt bona, tot i que el Port Bou tenia de Sant Bona, i bueno, llavors va ser quan amb dos, amb dos cornes vam fer el, el 2-1. Uh -huh. uh, com tu dius, un cabanes que hi va estar de pega, però tot i això la temporada que està realitzant és bastant bona, no? Sí, sí, jo estic molt content de les jugadores, però també tinc de remarcar que hi ja tenia 6 baixes. Vull dir, la bandida que composa per dir 8 o jugadores i només estàvem amb 30 jugadores. És dir, les lesions i, i les expulsions ha fet que, que t'havíem armat una mica l'equip. Uh -huh. uh, aquesta és la primera temporada del Cabanes, a la primera catalana. Uh, com com està anant la temporada? Si Explica'm-ho una mica. Bueno, jo sempre veig el resultat, que és el que veig, i els, i els partits que m'he enfrontat, que són els que més conec, no? Doncs pues és molt irregular, vull dir, jo crec que, és com vosaltres veieu els resultats, a vegades no, no lliguen amb la lògica, no? Bueno, el futbol ja va bé, que així que és per això del futbol, no? Però sí que veig que hi ha equips que, bueno, un dia guanyen, que, bueno, quan veig que, que és impossible que puguin mullar, altres dies perden, però, bueno, jo veig que hi ha un nivell molt igualat, vull dir, no hi ha un equip favorit, per dir ja aquest equip és invencible, encara que sí que és la Mercat Callioret, que té un, un gran conjunt, però, vaja, jo crec que nosaltres estem fent un paper que és el que jo més o menys pensava fer, i al contrari, una mica més a l'alça. Uh, per tant, la... està en la línia del que s'esperava, no? tot i la compositivitat que hi ha i tot plegat, no? Sí, sí, sí, jo tinc un equip molt jove, sí que és veritat que m'he reforçat amb jugadores bueno, amb unes caragories que ajuden ja una mica experimentades, però bueno, també hem de recordar que un equip s'ha de fer, i actualment tinc jugadores de diversos equips, i l'equip fins jo crec que la segona volta no estarà ben, ben fet, no? Una... Per fer un equip s'ha s'ha de fer i s'ha ja d'anar a, a partit i s'han d'entendre aquesta cosa que jo crec que de moment no que hi falta això. Mm -hmm. I els objectius uh, de, de cara a doncs, aquest any 2011 que està a punt de començar, quin serien, uh, Lluís? Bueno, no sé si m'estàs parlant només del primer equip. Si sí, el primer no, equip... en aquest cas del primer equip i també doncs, pel que fa al futbol femení en general del Cavallos. Mm -hmm. Bé, bueno, nosaltres, nosaltres ja saps tu que tenim una línia de de dones, al moment tenim una escoleta, tenim, tenim dos llocs de futbol set, tenim un cadet juvenil i tenim la primera divisió, i bueno, nosaltres, eh, la, que, no, parlant del primer equip, que és el que jo estic portant, pues, l'objectiu és quedar pues, bé, ben, ben situat, amb una classificació tranquil·la, i jo crec que hi ha ja, el resultat, si l'equip es vagi fent i les nenes també vagin agafant experiència, jo crec que bueno, estem en la línia que hem d'estar. <tots> doncs eh, Lluís Pujol eh, tècnic del Cabanes Femení moltes gràcies per atendre'ns i doncs amb eh, molta sort de cara és el que resta de temporada no sé, eh? doncs nosaltres que parlant del Cabanes aquest Cabanes Femení que, que hi ha derrotat a Portbou pel resultat de dos gols a un i parlant amb Lluís Pujol que superem el punt horari de les 9 del vespre passa pràcticament un minutet d'aquest punt horari nosaltres que anem a fer una petita pausa doncs eh, per la publicitat i tornem tots tot ja amb la segona hora del nostre programa.